راغه بیانې ځان نه بیاننی نو کوم معاملې دین کے با کوتای نه راتلا کوم معاملې د دنیا کې بنی په غالبې دو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لديدي من اعظم تر او دې دې دې زما تیات تیری او تلې دروکو وکاو په بازار کې چلو کېږي ته پیغمبر ذکرې او د تربيغه په پکاري او منګل دې پکاري دې نه د چلو کې او ماشو دې او دا وروه کې دې زو نه دغه په کده ده ورډي روان يهوديانو کې بیا واره لکه ډاکټر لې چا ولو کې راوځه نو که لېته ولا کې ماته پټه اور لولګو دا څوارل په لالي تر واځه او ډاکټر ته دې نه راغورځوي هغه درې کینجو دوا یې راوړه تماجو لور کې خپل اړ وروځي هغه نه ماته دوا دې باندې کینجو په نو د یو ما شو نیو وو دیو ني نو به له دې دې پیغمبر ګرامنده ای تر ورته ما غلې ورته ته نه پټا وا بیا به ما غږ زمراو تک ته نو دې پیغمبر شه ته عمر تل الله علیه وسلم پتی ګرامنګ کر مبارکا تر ورته مو بارک دې مغږ کلو نو هغه ته نه هغه ورته پټکو او په دا سره کې پدل او هغه مغږ ته وا هغه امان تر راو تک توله راغې نبی دا غدا منگزنه یاول الزندانی یاول الغاخی تا تازو خیال کنیدی سورتونو دوارو کی یاولت آیاتونه دی مولی سورت الفلکی پنزا یا تونه او سورت ک کی شپک آیاتونه سو ایاتونه شدول اه؟ قابلانی میت کتازو خیلنم بری اغسطیقی پنزاو شپک سوشو یاولت دی درودم شک پیدا چیدین غلقی مقرآ یاولت آیاتونه دا یاولت دنزایی تبینو آغا غاخی اغه را جدا کړه زمونږ د جنا ورته لبګه بندو او وګړه به و یو یو دندې راوغه نور نه پاتات کې د غیب کې تر راځي هغه به ټوک کو دا یو له دې ورکړه یو له بندونو به دا یو له وردان ور داند مدینې نه او به هر او هغه په پخا ځمانه کې د تاسو خیال کرایي او ګټه او پراته او خلق به په هغه او درېدل او قبه ویرایتہ هغه د جادو د تمام چودای تخصو به امر صلی الله علیه او دغه د دین لار کول کې دا کول چې د داد خپل خپل نورایا امام بخاری رحمت الله علیه کې کوم را هم درته کو امام بخاری رحمت الله علیه دا ورایه بدلل نه ده کیونه ما ناسی ده پتہ دا امام بخاری را حدیث زیاد ده چنه یو بودی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم دړو او داغو او یو یعوذو الکذیزه کی یومیه تنی تقوا له بلذیزه کی بلذیزه کی نو طول دامونی ور لا باغیو ګندل باغی کی کو نو ایجاد کله کی او عام تعویذ نو او هغه تعویذ کی چې دروانی د پاره یا قطمیر تک او الله دې کنه په کیټا کوئی واری کې دا بيونه چې دنګ والی یادات دی به ګوادي دا تړې دا ځای تړل کې لکه دا کول ګره کو پر دې ګولې ما کفره سليمان اي ما تعرز سليمان ولكن شياطين كترو ولكن شياطين تعرو ولاد به پوره تشریده کېږي بابا واکي دفع جادو دې په پیغمبر باندې وکړو نو دا چلو به عمر ک ಅಲ್ಲ الله علیه و سلم حضرت عائشہ روایت ته امام بخاری رحمت الله علیه نام را حضرت دو روایتونه مشتا تاریخ را تاسو د وچه ده کړه اواز وکړه عائشہ یا عائشہ عائشہ راشه حضرت عائشہ را دي ته مو کتل صلی الله علیه و سلم به ماینه په غیر خوشاله ما ته ویل چې عائشہ زما د بیماری علاج په ویتی ته یتو یا رسول الله د ما د شی په ابراهيم يمين الله فرشتو یو مې ترتا او درې دوه قوتو یو فرشتو بلی ته وایتي دا پدته چالش کوي بل او وایتي دا پدته چا جادو کوي وېچا پکړي له دې ابن ادم او دا ګلو پکړي وې څنګه یې کړې د ویدا له دې داندیر منګي یلا غا کي او دته تر یو طاو دګيري مبارکي وړي دي ته چا په ذریه وړي دي ځکه چې د فرشتي او بن توې په الله عليه و سلم ته چالي دګړي د لاندې خسکړې دي ان دې به خوشي بیاو چې اگر اوه پاتې بځې به خوشي پیغمبر صلی الله علیه و سلم راوي چې ته هغه اپا دې ټول راوي اتی دا یو مسلمان رجنه اپا شادو پرمایروچې نا نا نا کې ال رحمت للعالمین زماتې پداده زماتې پتو سرغdale چې موږ الله رحمت وړاندې کلیم قبر ته هدايت وکون ګزارې نه کوو قبر ته هدايت وکون گزار نه کوو لکه فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پکې ابو نور موجودی ور پکې ولاړ دی چا ورته وی ته ورته دعویې نه دیوې چې ما وایې بیا و کتاب واخلو لکه مونږ وایې چې کله مونږ وایې به ابو درو ګورې چې ما ما ده ته سو پکې اوس نه څنګه کی اجازه نشتا پلان کید تا ما باندې کیو راکړه شریعت کی اجازه نشتا چې لهو کې گزار بیا ابو ګور تمام پر الله عليه وسلم الله بو تهدا ایت نتیکي هغه یې راغی چې کوم عورت به کولاوله په عمر تن الله عليه و تال ما غانډه کولا ویني چې ټول یوه کولا شو دا یوه لته یا کولې بيوي ارايت سره به یو غټه کولاوله دې عمر تن الله عليه و تالو او دیم روایت امام بخاري کما مراغت ده هغه د چې دا بوتيو هغه نک ویو یو میخ یڅ دونو ټکي دواه روایت شته دا دا یو سره دا غوډه یو ندیول کړو نو دا صورت الپلاق مکی صورت ده پینځه پکې آیات نه دي د دې هم دا ده رب دې د ما تمر سره څه دي چې الله واحد ده چې ما لا یو ده الله اللهمد بینیاز لم یلی پیدایته نه توګ نه لم یولت پیدایته چانه نه لري لم یکول له کوونه احد هم قرئ توګ نشتا د ټولو شرکیه قایدو راځو کو نو بیارو قنافو نن دے چاسا پروردگار دے کرا نو فرمائشی قل وائے حفا کا حبیوہ اثبات در رسالت تجبید در رسالت اثبات لئے اثبات تجبید در رسالت تے بدے دے که علتے موے قل, قل قل یا ایوہ الكافرون کی موے دا سورة الاخلاص تعلق د سورة الكافرون سر رے سنگے ورسر تعلق دے دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا جلتا فرمائی قل يا کافرون рон بیاطاك حبیبی وچه و اے اے کافرانو ایتول و کافرانو نو الله واحد اللہ یو ده کافرانو تا کتاب لے قل يا ایوہل کافرون بعد دارتے کافرانو اللہ واحد اللہ سمد اللہ یو دی اللہ بی نیاز ہے قل اعووذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق ایت پناہ خوالم فرفتر بچوں فرفتزبا سرو فرفتر ب famoso شلون کی طرح فلق ته ویسلون کے طالب القطبہ اتمہ سی بار گرے طالب القطبہ شلون کے دتبا شلون کے دتبا و صبح اذا تنفض کلج تار پوکیوال اتر راجی دا کہ هر کی راجی نو مختی او تیز هوا روانه دا پوکیوال اتر دیر روانه غره دفرمای اعوذ برب الفلق تناغوالم برب الفلق ترى برب د صباح ترى دلیل اصلی دے دلیل اصلی دے ذکا فلق دتوابرا تباهر کوي به تیره کوي او څلو له تهر پکرا دن شو تولی جلیل په نار مہیب کم ده کې ده تولی جلیل په نار او تولی جنهار په لئی دای مہیته تولی جلیل په لیل په نار دنه کون کې ریش ترجمه دې دی ولی جوره بار به کلام کیو علاج دی اوې ثال لے جو علاج دی یوې ثال لے علاج پتن کی لپاره اوتی خال په قلاوت کی لپاره اوتی زوردان نہ لکه دروازي کې دن نه کېږي داې ثال لے مکمل تن نه یتکه تو اتوي دا تاهر په ګوړندن نشینو دا تن شپکه تاهر ورندن نشو او پتن ګورث کی تاهر را دان نشو نو داګه تولیت علاج دی دا کې بیان شوی نذولج الليل في النهار قالق الطاح لا اعوذ برب الفلق ده الله تپتي بيان کچغدر کامل تپته ده دات پروردگار دونو باندې پناه وارم چې پروت کی تمره ګکار کښ په تو پر تولی کی تب پر خورونو تیرګونو راځو نو لږه رنا باغ چوشله د قرب دي دای چی شهر شهر ګټ ترتی لا ادا ترناتو نشي راوستل کال لا نو اعوذو بی رب الفلق و ناغوارم و رب دا سبا سرا من شر ما خلق دا شر داغتی دون نجک میں پیدا کلی دی چه تا هر را پاسی اوال سنت والجمعات سرم تعلقی مده سرتون اقام قاوائی نو دا شریدان دا شر نو بالقل بچی اللہ ایجی مونگا اتاسو بچو ساتھ نو فرمائی نو فرمائی نو فرمائی مکتشفی مکتی آزم پاکستان غوئی جراتیقون کلعلم ناہل سنت والجمعات مر دا جنو ورکابلینو لیکلی نو فرمای مې نشره ما قلق د شر دا بحثنا چې څنګه پیدا کړی دی هغه خلقو لکه الاضرار لقد ضررتمنا د خیر کی زنا د زمون زمونږ عقیده دا سنت ولجومات چې د خیر او د شر د دوه مالک پروردگار دی متعدل عقیده تل پیدا دا متعدل هغه وی چې د خیر مالک اگر موجودا کیته راځي کینې لو زمونږ عقیده دا سنت ولجومات سره دا کثیره او شر دواره پیدا پیداګری او کاتب انسان دې د کټو اختیارې د لار کړې په نکاو دنا دواره ځا پیداګری لا پیداګری د توې باندې که کژنا ضرورت تناږي کته نکانه کژنا وکې ها جی شرباته مل لا پیداګری پیدا پیداګری د توې کې نرم خمر او مېت او ولا قصاب او ولا من عمل شیطان فجت نب او د شربت بارکی ورته وی کو لو واشربو ذې نه نو دا الله غړ پیدا دا کړې کټ په اختیار دې لور کړې د نکاح باندې ورته تبرمای یا یو جناتو تپ ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وقالق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونثا وتقوا الله الذی تسالون به ولرحام ان الله کان علیکم رقيبا او جنا بارکه و تو لا تقربوا دینا انه کان ضاحه و تا سبیلا انه کان ضاحه و تا سبیلا از دانیتو از دانی فجل دو کل واحد ام منهم امیتا جلتا پا خبر را صدی ورطا منع کرلے لیکن قولے دو تچبائی دا, دا مضاربت صورت چی دی شپاغی کی بیتا نفع ملاوی بی. نقصان با در آتو المال دا مالک بی مالک در آتو المال دے عین مال چی دے چاوی نقصان با دوی نفع بشارکوی مشارکت ام در تا قولے دے خوچے نفع نقصان دوارا فکس بی دانی بلکل دا دې درته وایي چې بالکل دا دا جائز دي او دا طلب كذلك الحلال فريده بعض القرائط په غبر بيان دي او کله چې قرآن ته احل الله البيع وحرم الربا څه دې در حرام کړل او بي او شراي چې دې دې درته بالکل جائز کړي دي باجنوبه حرب من الله ورسولي ويل دي کته اختیار تا ته لاوځه پیدا کړي دوا الله تعالی دي او ان ته درته وایي چې قبل فتوره ته دې یوم در تجائز کرده قتل کا سرین تروها انا نفس بالنفس والعین بالعین والعنف بالعنف والعذن بالعذن والسن بالسن والجروح قصاد بل ذر تولیه تقتل النفس اللتي حرم الله الا بالحق فاندانی من سوو بندی در تنا روا کرده وی مجاہدین او آلتا در تتولی لا, لا, لا تقتلوا اولادكم خشیت املاق من سوو بندی رد دا اللہ فرمائی کسب اختیار میں او داغتی در طويلی چې یتیم مال ک ځان سره شراکت کې ساتیو داغه د روتای په مقدار خللاغي اجازه پې لیکن بیا ارتقوی لا تقربوا مال اليتیم الا بالتي احسن قران کریم کې الله د خیر او شر مالک خپل ځان جوړ کړی دی د کتب اختیار انسان لور کړي چې کتب اختیار طاته دی قران په دې اړه نو په پوری ډول معلوم نګر نو دیږي چې فرمایي اعوذ برب الفلق بناغوارم رب د سما سرا من شر ما خلق ما خبر دې له زکړه له غره دې ما ده د دې چې شلمنه کې کاطات نه موړي دې به یو بیان کوي ورپتي و بیا ختم کوي مو ورته بیان ختم دواړو یو دې کوتروبه کې راشي دا خبر دې من اعوذ برب الفلق اعوذ تاخه خلکې برګړای نه نووي اعوذ برب الفلق بناغوارم رب د سما سرا من شر د چېرداغه څنګه چې پیدا کړی وي وامن شرقاتق اذا وقبو او د چېرداغه تیرینا کله چې هغه ورشي د شپې داغه تیرینا ما چې کله ورشي کې تاسو کتنی چې لالي کار تدې کې دې ورشي کوي چې لالي کار کوي چې پولیس وله وله یو دپا ور کړی دا ان د دې طرفه تاریا ته ودا ویرې ټولې دا نه چې هغه یې دروازه له وکړه نو رې کوتي اونره ته د شپې دلته د خپل ګرځي او د سره 5000 روپيه پځې کینی نو دا باندې دا واره ګټه ځپلې او کدا ورغړې نو نه واره چې چې پیند سره چې اته نو د وراني پټینه ګرځي واره ګرځدای پته نو دا د شپې شری د شپې شری نو شر پته ډېر خلک ګرځي غزه کا کوهاني کریم وای چې مين شر د شر د هغه شپې نه اضافه وبا کله کیږي تیارو کوي نو دې کې پنا وړې دې شپېره کټه تو کټلې هغه څنګه روان او شیطانان د شپېره وو ور مار لرمم د شپېره وو دلاره مانان د شپېره وو د ماهان د قبر ته پاته فیریان کټلې دې د ریان د شپېره وو خپل برې تاو کیو بدمعشي کئ کی. خافيره کې دې شپېره وو د ګمګان د شپېره وو په القورا تر کې وباتې هر وانه چې ماغه د شپېره وو هر وانه د شپېره ډاګه باندې شپې اډو ما کول ته چې ډرایو دی او تیچا یو پی یو پی اس به ترته پکی به ترته یمات نن کې خریدي غرق کی ټول نو د شپې کې به هر یو چې د شپې نو دا د شپې د پناه وخت را چې من شر ر قاتب د شر داو تیری نا ای دا وقا پورا پورا و من شر نقاته تل وقد وځري کې چې کومه پدارو نن د وکي مشوره وکړه د شپې راه له محاکره د پیغمبر وکړه ان وامل شرین نه او د شر د نه پاتاتو نا هغه بکي وون کو نا داینی کېو د لپی دې ملعتم نولوي دا غلو ته اشاره ده یا د وګری تر ترڅ دې کوي په دې ټول رات پي ورو په دې رحمی تو پتي دې درې نه ابدي دا نو کېو ترهو داګه زاده و کې یا ست وقت دې د دعاوو کې نه بیان کوم بیانې আজি دولو آیت بیانې اپ بری ترایي رکی او سره او هغه مستجاب الدعوات ډېر عبادتې کړو د وختي نمبر ورته وي چې کته سوال کې درې سواله درنه الله قبلې ده الله حکم دي او الله کړئ راته په بندګانو مې رواني دې درې سواله الله قبلې انا وړ دې خوشاله او په نور کې تاسو سره مشوره کوم ته تاسو کوم تکم درې سوالو د کور دلوه که دا ور دويتي رومبه په ديوار طرف داو که الله ما دا که خفته کې دغه د خفته بلته وګني دا وګر دي په دي چورقي به کم لا ته ملانيږي لالي به کوتي خو دي الکان او تا غبره قواله کړي کنه دا یو په مخ نه دي دني ني لکان غته دي ني جوړ شي نو په ټکم دکان ته ور دي کم پروازه دي دغه روایته پخ په یو بل وي دته ځانرڅار کیږي نه وولي دا پرښت له دې لري خوشاله کیږي دغه باندې دالي دي ګوله دي نو دا دغه له کور د اکر دی کور کې ځرا نه کې نه اخ تي دا غی دا د مهلت دای مهلت چلت دا خپل نومونو ور لړلته ور دی او دا څیندل مې په دورو و واست دامه په دومره و واست له کور کې خپل دومره و واست په دغه زم باسه بلور د بیا تر کې دا څنې ولا ګولې دای کلی فشو داشې پوښو دغه شو دغه قبول شو بس په دغه موتی وته نه نه اخ تي که تا بول دې ته وکي عمر دې ټولې کارو کتو بکه دوو وډه غاړه مېرکه اورطوي شي چې څوک غيام خې زموږ خدایونه نه هغیم پوره کوي بابا چوکاتن چې دا خو وډه غاړه نه کړشه پیوی یو وایي چې دلته هم بل نه نیو بابا یې کولا دا کوم وډه کار دي زرا نو نو دا اورطوي چې تاسو یې نه لا ال سررفرم خودا و ک خدای بسدا ماخ ک نورمانې او تو چ کو دلاشه غریب او غ کو چې فډل په طر را لدي پروانشه چې لارو نوبت الله داې د پاکې تو اللهما خه داسې ک چې د نه سته دک دمان دی کې خیرره د نه خسته چې کااتې بس کو چې ن په پک ش را شه خه بلشان تیم ترکې داسې مدر تاحقیتاب دا دا دا ک در خلیل زر تاع در بلاد کنو با دی او دلی تک یې په منننوس بتار تر او تیګم تک او تا کړي او مداعاته خاص دي د محلات دینته روانو ش دې ور تر دازور کړي او هغه دي تختی دېګ فوجانو ویل افوجانو چوکا تل شي اخوسه برشان الدین غو د بادشاہ پتر نرده چرای شي او دا کی تظهولی دې چې تمرا کای تایه مونګې ده نه نه هغه ورته وی دوار راوول سره چلے چرای نه به وته او طالب په بال کله ځان تر تا دا, دا دغه څویا چې په ماته راځو او اړ دي کو دینا طلاق بدلنا دي دا ورته یلا ته طلاق ورکم دا به تاسو تفرید هم کو ما کری دي کدي وخت د ما شماله چې دې پېخد کوی مديره کېد تربيت ضروري نه ده کبرب نناتي وي چې د ما شمالو ربا